Salmul 109. Zisa, Domnul Domnului meu, șezi de dreapta mea până ce voi pune pe vrăjmașii tăi așternut picioarelor tale. Toiagul puterii tale ți-l va trimite Domnul din Sion zicând, stăpânește în mijlocul vrășmașilor tăi. Cu tine este poporul tău în ziua puterii tale, întru strălucirile sfinților tăi.